«Я зовсім не хочу наганяти на вас страху, хлопці», – почав мій дядько надзвичайно багатозначним, щоб не сказати зловісним тоном. «І якщо ви волієте залишатися в невіданні, я вам не скажу нічого. Але якщо говорити відверто, цей самий будинок, де ми з вами зараз знаходимося, теж заселений привидами». «Що ви кажете?» – вигукнув містер Комс. «Кажу те, що ви чуєте. А якщо не чуєте, то нема чого і просити мене говорити», – відповів мій дядько з легким роздратуванням. «Що за звичка базікати дурниці? Кажу вам, що в цьому домі не чисто. У блакитній спальні. Кімнату поряд зі спальною в домі мого дядька заведено називати блакитною». Бо там теж приладдя саме такого кольору. Кожного святвечора вечора з'являється душа шахливого грішника, який колись підріздво вбив вуличного співака шматочком кам'яного вугілля. Що йому це вдалося?» – запитав містер Кумс із найживішою цікавістю. «Це ж, мабуть, не так просто». Не можу вам сказати, як саме він це зробив, відповів мій дядько. І не пояснював нам техніки вбивства. Припускають, що співак зупинився якраз напроти його будинку і почав співати якусь баладу. І коли він розкрив рот, щоб взяти верхнє сібемоль, цей лиходій жбурнув із вікна шматочком вугілля, який лучив співакові в рот. Застряг у горлі і задушив його. Для такої справи треба влучно кидати. Цікаво було б якось спробувати свої сили. Замислено пробурмотів містер Кумпс. На жаль, це було не єдиним його злочином, додав мій дядько. Ще раніше він відправив на той світ одного оркестранта, що грав соло на корнет Апістоні. Та що ви кажете? вигукнув містер Кумс. Невже і це правда? Звісно, правда, сердито відрізав мій дядько. Принаймні, цей факт не менш вірогідний, ніж усі подібні йому. Просто ви сьогодні занадто прискіпливі. Кажу вам, обставини справи не залишали жодного сумніву. Бідолашний корнетист. Жив у цьому районі десь із місяць. І за відгуками старого містера Бішопа, тодішнього власника веселих пісочників, був найстаранішим і найбільш працьовитим корнетистом, якого той коли-небудь зустрічав. Він мені сам розповідав його історію і стверджував, що цей музикант знав лише дві мелодії. Але якби він знав навіть сорок, то не міг б грати ні з більшою силою, ні більшу кількість годин на день. Дві п'єси, які він виконував, були «Анілорі» та «Милий дім, рідний мій дім». А що стосується його майстерності, то, за словами містера Бішопа, навіть дитина розібралася б у тому, яку саме з двох мелодій він грає. Цей музикант – Бідний і самотній служитель Мус щовечора грав дві години на вулиці прямо навпроти нашого будинку. І одного вечора чимало людей бачили, як корнетист, отримавши в очевидь запрошення, зайшов до будинку, але ніхто не бачив, щоб він звідти вийшов. «А сусіди не пропонували винагороди, тому хто його знайде?» – запитав містер Кумс. «Ніхто не запропонував і півпенса», – відповів мій дядько. «А наступного літа», – продовжував він, – «до нас завітав духовий оркестр, що мав намір», – так вони повідомили нам у день приїзду, – «поробути в нас до самої осені». Наступного дня музиканти в повному складі, усі здорові, веселі хлопці – були запрошені на обід до цього закоренілого грішника. І після того, пролежавши цілу добу в ліжках, вся компанія залишила наше місто у найжалюгіднішому стані. Парафіяльний лікар, що надавав їм допомогу, заявив, що вельми сумнівно, чи зможе хтось із них надалі заграти бодай одну арію. «А вам не відомо, чим він їх перегощав?» – запитав містер Кумс. «На жаль, ні», – відповів мій дядько. «Але головною стравою, кажуть, був свинячий паштет, куплений у станційному буфеті». «Я вже і забув про решту злочинів цього чудовиська», – продовжував мій дядько. «Раніше я пам'ятав їх усі, але пам'ять у мене тепер не та, що колись». Втім, певно, я не зрішу проти істини, якщо припущу, що він дещо причетний до наступного похорону одного джентльмена, який грав, перебираючи струни арфи пальці меніг, і що він також несе певну відповідальність за самотню могилу молодого безвісного чужинця, родом з Італії, який якось відвідав наші краї і грав на шарманці. І ось відтоді кожного святвечора вечора підсумував мій дядько, ніби прорізаючи своїм густим похмурим голосом напружене мовчання, що тіні прокралося до кімнати і полонило нас усіх. Дух цього жахливого грішника з'являється у блакитній спальні нашого дому. Там від півночі до перших півнів – Лунають дикі лементи і стогони, глузливий регіт, а часом примарні звуки ударів. Там він веде свою запеклу примарну битву з приводами корнетиста і співака, яких подекуди підтримують тіні оркестрантів. Тоді як дух задушеного арфіста витинає божевільні загробні мелодії. Примарними ногами на примарі зламаної арфи. Дядько додав, що на святвечір блакитна спальня не може бути використана за призначенням спати там ніяк не можна, прошепотів дядько, піднімаючи на знак застереження руку до стелі. Ми, затамувавши подих, прислухалися. Цс. Чуєте, вони зараз якраз там. У Блакитній спальні. Тоді я встав і сказав, що бажаю провести ніч наодинці у Блакитній спальні. Але перш ніж я розповім вам свою власну історію, тобто історію того, що сталося в Блакитній спальні, мені хотілося б запропонувати вам невеличку передмову або мої особисті коментарі». Збираючись розпочати розповідь про мої власні пригоди з приводами, я почуваюся у великій нерішучості. Бачите, це зовсім не та історія, яку я вам розповідав досі. Точніше, як вам розповідали Теді Біфлз, містер Кумс та мій дядько. Це істина історія. Це – а ж ніяк не те, що зазвичай розповідають джентльмени, сидячи у святвечір біля каміна і попиваючи пуш із великою кількістю віски. Це звіт про справжні події. Так, це зовсім не оповідання у загально прийнятому значенні слова. Це саме звіт. І тому я відчуваю, він майже недоречний у такій книзі. Він був би значно доречнішим у бібліографічному дослідженні, або, скажімо, у підручнику англійської історії. Є ще одна обставина, яка ускладнює мою розповідь. Вона полягає в тому, що йтиметься про мене самого. Розповідаючи вам цю історію, мені доведеться весь час говорити про себе, що серед нас, сучасних письменників, Зовсім не заведено, якщо в нас літераторів нового сп'ямування. Є якась похвальна риса більш постійна за всі інші. Так це прагнення ніколи не здаватися самозакоханим. Я сам, так мене запевняють, доводжу до крайнощів цю сором'язливість, цю боязливу стриманість у всьому, що стосується моєї особи і читацька публіка. Вельми цим незадоволена. Люди приходять до мене і кажуть «Ну, послухайте, чому ви не розповідаєте про себе хоч трішечки? Це нас цікавить, напишіть що-небудь про себе». Але я завжди відповідав «Ні». І не тому, що я вважав цю тему нецікавою. Навпаки, я навіть уявити собі не можу теми більш захопливої для всього людства або, принаймні, для його культурної частини. Я не пишу про себе принципово, бо це суперечить справжньому мистецтву і подає поганий приклад підростаючому поколінню. Інші письменники, їх чимало, я знаю, роблять це. Але я ні за що не стану цим займатися, хіба що у виняткових випадках. За звичайних обставин. Я б ні за не став розповідати про цю пригоду. Я б сказав самому собі «ні». Це чудова й повчальна історія. Це надзвичайна, захоплива й фатальна історія. І читачі з задоволенням прочитали б її. Та й мені самому пристрасно хотілося б якнайшвидше її повідати. Але вона цілком присвячена мені моїй особистості, тому що я говорив, бачив і робив, і я не можу це описувати. Мій стриманий характер, моя скромна натура не дозволяють говорити про себе так багато. Проте, зважаючи на надзвичайність деяких обставин, я змушений, попри всю свою скромність, скористатися можливістю розповісти саме про те, що сталося зі мною особисто? Як я вже казав, у нашій родині через цю вечірку стався розбрат. І я за свою участь у подіях, про які збираюся розповісти, став жертвою жорстокої несправедливості. Щоб відродити мою колишню репутацію, розсіяти хмари наклепів та вигадок, якими вона була заплямована, найкраще, я переконаний, дати читачеві просту, сповнену гідності розповідь про неперекрашені події, що сталося зі мною, для того, щоб кожен міг самостійно судити про все. Щиро зізнаюся, що головною моєю метою є прагнення відмести безпідставні підозри. Натхнений цим спонуканням, а я вважаю, що це шляхетне і слушне спонукання – я знаходжу в собі сили подолати мою звичну огиду до розмов про самого себе. І таким чином переходжу до тієї частини розповіді, яка називається «Моя власна історія». Я вам уже казав, що тільки мій дядько закінчив свою розповідь, я встав і заявив, що вирішив провести наступну ніч у блакитній спальні, ні, за що? вигукнув мій дядько, схопившись із місця, ти не повинен наражатися на таку смертельну небезпеку. Крім того, там навіть ліжко не застелене. Подумаєш, яка важливість, відповів я. Мені доводилося жити в мебльованих кімнатах для молодих джентльменів, і я звик спати в ліжках, які не перестилалися роками. Не відмовляйте мене. Я молодий, ось уже понад місяць, як ніщо не обтяжує мою совість, і духи не заподіють мені шкоди. Я, можливо, зможу навіть справити на них гарний вплив, вмовлюю заспокоїтися і розійтися по домівках. І крім усього, мені хочеться поглянути на цю виставу. Висловившись, я знову сів. Як сталося, що містер Кумс опинився в моєму кріслі, замість того, щоб бути в іншому кутку кімнати, де він сидів увесь вечір. Чому він, містер Кумс, не перепросив, коли я сів прямо на нього? Чому молодий Біфлз став удавати мого дядька Джона і вимагати, щоб я цілих три хвилини тряс його руку і запевняв, що завжди любив його як рідного батька? Ці події... І досі залишається для мене загадкою. Уся компанія намагалася відмовити мене від того, що вони називали безглуздою затією. Але я залишався непохитним і вимагав здійснення своїх законних прав. Я був різв'яним гостем, а гість у святвечір спить у кімнаті з приводами. Це входить у його роль. Вони сказали... Ну, якщо в мене такі вагомі підстави, то в них заперечень більше немає. Вони запалили для мене свічку і в повному складі пішли проваджати мене нагору. Не знаю, чи був я збуджений усвідомленням того, що здійснюю шляхетний вчинок, чи в мене вселилася сама безстрашність, але цієї ночі я злетів сходами з надзвичайною легкістю. Ціною колосального напруження волі я затримав себе на майданчику горишнього поверху. Мені хотілося йти все вище, бодай на дах, але за допомогою перил я все ж приборкав свої амбітні наміри. Побажав моїм супутникам на добра ніч, увійшов до спальні і замкнув за собою двері. Від самого початку в мене все пішло шкереберть. Не встиг я відійти від дверей, як моя свічка випала з підсвічника. Скільки разів я не підбирав її і не встарняв у гніздо. Вона щоразу знову вискакувала. Такої слизької свічки мені ще не траплялося ніколи. Зрештою, я вирішив обійтися без підсвічника і зати свічку в руці. Але й тоді вона не бажала триматися прямо. Тут уже я зовсім оскарженів, виконув її за вікно, роздягнувся і у ліжко в цілковитій темряві. Я не заснув, і мені зовсім не хотілося спати. Лежачи на спині, я дивився у стелю і думав про різне. Добре, якби я міг згадати, бодай, щось того, що спало мені на думку тієї ночі. Все це було так кумедно... Що я від душі риготав, і ліжко тряслося разом зі мною. Я лежав таким чином близько півгодини і зовсім було забув про привидів. Як раптом, випадково оглядаючи кімнату, я вперше в житті побачив вельми самовпевненого привода, що сидів у крізь біля вогню з примарним глиняним цибухом у руках. У першу хвилину. Я, як і більшість людей, за подібних обставин, подумав, що сплю і бачу сон. Я підвівся в ліжку і протер очі. Але ні, крізь його тіло я бачив спинку крісла. Це був, поза всяким сумнівом, справжній привид. Він подивився в мій бік, виняв тінь люльки з рота і приязно кивнув мені головою. Найбільш вражаючим у цій пригоді – було те, що я не відчував ані найменшої тривоги. Радше навпаки, я був почасти радий його бачити. У мене з'явився співрозмовник. Я сказав «Добрий вечір». Вам не здалося, що сьогодні видався холодний день? Він відповів, що сам цього не помітив, але припускає, що я маю рацію. Кілька секунд ми мовчали... А потім, бажаючи надати своїй думці найбільш приємної форми, я мовив. І, мовірно, я маю честь розмовляти з духом того джентльмена, у якого стався той прикрий випадок із вуличним співаком. Він усміхнувся і відповів, що з мого боку дуже люб'язно пам'ятати про це. Один співак то дурниця хвалитися особливо нічим – але ж смир в пониці. Я був приголомшений його відповіддю, бо очікував почути зітхання каяття. Дух, же, здавалося, навпаки, пишався тим, що сталося. Тут я подумав, що коли він так незворушно поставився до мого натяку про співака, можливо, він не образиться, якщо запитає його і проявляюся.